Nikianza na hu al-muqaddima tunasema hapa ayyuhal muslimu wa ya ayyatuhal muslima ewe ndugu yangu muislamu mwanamume na ewe ndugu yangu muislamu mwanamke minal ma'lumi anna az-zawaja min sunanil linafahamika kimaumbile na kwa misingi ya ilmu ya wahi anazawaja kwa mahakika suala la kuoa wanaume wakawaoa wanawake na wanawake wakaolewa na wanaume suala hili min ni mursalin ni miongoni mwa sunna na nyenendo za الله wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala kayaeleza haya kwa wazi kabisa kwenye Qur'an Ukisoma sura tu Ra'd kwenye ile aya 38 Allah Subhanahu wa Ta'ala anatwambia wa laqad الله ان تعلموا بحقيقه تلي وเปลهكا متتوم قبل yako محمد هي ني محمد صلى الله عليه واله وسلم الخطاب هنا في الايه للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو خطاب للامه علماء ونسمه مزغومزيشو هبا انا ايلكيزوا متوم صلى الله عليه واله وسلم لكن مننوا هيا wa hayo hayo wanaambiwa watu wa umma wake wala kad arsalna rusulan min qablik hakika tuliwatuma mitume kabla yako Muhammad. wajalna lahum azwajan wa na tukawapa wao tukawajalia wao hao mitume wake na vizazi mitume ikao wanaoa na wakao wanazaa alaihimus salam hili jambo peke yake laonyesha nafasi ya jambo la kuoana kwamba ni katika nyenendo za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi milla tunayifuata ni milla ya anbiya wakiongozwa na abul baba wa hii Ibrahimu alayhi salam alikuwa na wake na alikuwa na watoto na Allah akambarikia uzao wake ukawa ni uzao wa manabii uzao wa watu wema yeye ndiyo bingwa wa tauhid Nabii Ibrahim alayhi salam ndio shujaa wetu katika kupambana na shirk lakini yeye pia ni mume alikuwa na wake lakini yeye pia ni baba alikuwa na watoto sasa usituwambie kwamba umenogewa sana na dawa eti we ni mtu wa tauhidi na unapiga vita shirki mpaka jambo la kuoa umelisahau pia niacheni kwanza nina jambo kubwa la dawa huko kuoa kupo tu tutaoa tu uongo bwana wewe utakuwa bingwa kulikoambia wako watu hawa wako bize miaka inaenda baba vipi kwa toko ulikuwa una unanywele sasa zinabadilika rangi moja moja ah nakula nuni kwanza mimi bwana mpango wangu ni elimu hakuna ubingwa huo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala vilele kwenye kila kitu katika dini hii walioa Wakawa na watoto vilevile hilo ni jambo la kwanza lakini jambo la zawadi وهو اي الزواج من نعم الله على عباده اذ يحصل به مصالح دنييه ودنيويه بل فرديه واجتماعيه مما يجعله من الأمور المطلوبه شرعا Jambo la nikah jambo la zawaji ukiacha kwamba ni katika nyenendo za manabii jambo hili bali jambo la azawaju ni miongoni mwa ni'amu miongoni mwa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu ya waja wake kwa sababu kupitia azawaji kupitia kuoana yanapatikana masalihi ya kidini na ya kidunia kwenye jambo la watu kuoana yako maslahi ya kidini na yako maslahi ya kidunia tena fardiyatun wa ijtimaiyah yako maslahi ya mtu mmoja mmoja na yako maslahi ya kijamii watu kwa makundi yao wanapata masalih kwa sababu ya kuoa Mambo yote haya ya kimaslahi yanayopatikana kwenye azawaji yanalifanya jambo hili kuwa ni miongoni mwa mambo yenye kutakiwa kisheria. Yaani katika mambo yaliyo na kusisitizwa kwamba watu waowe Wanamume na wanawake waolewe maslahi yako hapo. Hakuna maslahi yoyote kwenye ukapera. Siyo ya kidini wala siyo ya kidunia huwa utulivu kwenye dini asaada utukufu wasakina na utulivu utulivu wa ndani ya moyo wako na nje hata kuweza kumakinika katika ibada zako miongoni mwa sababu za kuchangia asakina wasaada ni azawadi huwezi kumakinika katika dini ikiwa jambo la kuoa limefika mahala pake alafu kawili jambo unalipotezea hata ibada zako hutakuwa makini na haya yanawakuta watu wengi ambao wana habari kamili kwenye jambo hili maisha naoupitia kwenye ibada zao mtu anaweza kama katika swala ukamwona mtu ana swali lakini hayupo ashatoka anazunguka katika kijiji chao anagonga nyumba hii nyumba hii kuna binti hapa kuna binti hapa watu wanarukuu mtu ndiyo kulupu anakurukumbuka alikuwa kwenye kwenye rukuu alikuwa hayupo ile ibada pia ngumu ziki hata wengine baadhi ya miji qiyamul layl kinawapita kwa sababu huo usingizi kaupata mwisho wa usiku ule wakati ukisoma kuswali wende wanalala haya ataswali saa ngapi sana azu dhulikuwa ana garagara chunga huko chunga huko afkari nyingi mwisho wa usiku nane huko ndio kiusingizi usingizi cha mjia taabani stress kachoka ni kwa sababu huyu mtu wakati umefika basi wetu katika miji nasema kama ni kile kitenki kimejaa full aje lakini watu hawa pia hata masuala ya kidunia hawana hawa makapera hawa watu wasiokuwa na wake hawa ukiwaangalia hata maendeleo ya kidunia fanya takwimu uone wala hawana mabachela ndio watu wanaongoza kwa njaa na kukopa sana. Alafu yeye tembelea katika miji inayojengwa, makazi mapya. Miji iliyo plani watu wananiua viwanja wanajenga. Kaangalie nyumba za wahuni ziko ngapi. Watu ambao hawanawake Watu wenye kujenga, maendeleo ya kibiashara katika maisha, ni watu waliooa. Hivi ni watu wangapi wanasaidiwa na jamaa zao wenye wake? Wakati wanafanya kazi moja ni mtu mifano mingi. Bana watu wanafanya kazi moja, pengine kama nikiwa ndani wako sehemu wameandikwa kazi mahali pamoja. Lakini kazi isimame siku tatu tu kwamba ya nini? Mabla. wale makapero wanavohaha. Sasa juliza, huyu hana mki, hana Sasa wapi? Hata si no? Tanzania ni ule uchawi wa kuibiwa hela. No, no no no, kama na chawi watu. Lakini mwanzake mwenye mke atamuita nyumbani kwake. Watapata sima pale na sukuma watakula. Yule mwanzake kwa mshahara ule ule. Nambia twende nyumbani tukale mwenyewe. Shimeji yako ashapika. Pende bana. Una kokotola ile Sasa hata maendeleo atuyaone. Haya hebu waangalie, wanavaa vizuri. Hawajua atakufa. Yona kupangiwa nguo mpaka mke ende wanakukagua. Wakuta mtu mpaka anviane njano, hifia blue kiatu chekundu sasa usema huyu mchawi au ah, basi kupangilia rangi pia hana hata mtu kumwambia bwana unjivaa vizuri ndevu hawachani ila mara chache wengine wanaoga mara moja kwa wiki ah. sasa ukiwa na utakaa kwa wiki ndiooga mara moja sasa hebu niambieni hawa makapera wana maendeleo gani ndio haya yanayosemwa hapa hata hayo maendeleo ya kidunia pia hawana lakini pia hata kwenye jamii jamii inapenda watu wanaoishi na, na wenza wao hata kwenye vikundi vya kusaidiana wale wenye familia kwa maana kuna, kuna misaada ya kaya masikini familia zile zenye kuhitaji wanaangaliwa sana maana masuala ni makubwa pale pana watu wanakosa fursa kwa sababu tu hanamke mke anambia wewe hapo kama una mke njoo naye hapa nayeje kusaini tutakupa msaada manatoa macho ikamtoa hapo a mimi mke sina basi wote wanakuchezea hela tu kama unamke mlete hapa tutakusaidia wangapi wanawatokea mambo haya sasa haya maneno haya. kwamba hili jambo la zawadi na maslahi hata sisi wenyewe kwenye maisha yetu ya kila siku tunakubali kwamba hili jambo lina maslahi makubwa. hayo ya kidini na haya ya kidunia. sisi ni la العلم tunajua tunasomesha na mara nyingine wako watu wengi tumesha kwa uzoefu tumesha kupatiba na tunamsomesha unampangia hifadhi lete hii basi kashindwa kila unajaribu kumpeleka huko kumwambia hivi upunguza kama ni kazi ya kuhifadhi mpunguzia kama ni muraja au na upunguza haa kapambane baba ulete wenzao wanaleta wapi mara nyingi tumeshaambiana si wanafunzi bwana wewe hiyo leo kuishajikaza hiyo hebu kaoe katafute mke uowe. Wallahi kuna watu wameoa hifadhi imefunguka. Hah? Nikusheni tunao, hifadhi imefunguka kabisa. Na masaili yanayelewa sasa. Lakini koko kilo kiongea na kuelezi ya kilisizi zake. Kama ana lijini kule ndani hiyo, ule ubaro baro ule. Hili jambo lilotokea talaba watu ambao hawasomi hawazi kunielewa. Lakini tulabu alimu wananielewa haya maneno. Sasa jambo hili kwa maslahi yote haya likawa hili jambo ni katika mambo ambayo yenye kutakiwa kuelekezwa na sheria ni Allah Subhanahu wa ta'ala akaleta mafundisho kwenye Qur'an Ayati ziko nyingi mfano katika surah an-nur aya 32 Allah Subhanahu wa ta'ala anawaelekeza mawali watu ambao wanawamiliki mabinti Ima mabinti hao watakuwa ni mabinti huru au ni masuria vijakazi wale ambao wamewanunua na wao ni mabwana kwa wajakazi wale allah anasema wa ankiu minkum wasalihiina min ibadikum wa imaikum ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم انغليه ايه هي الله ناسما وانكئ الاياما منكم نواصلني أي والله وينزا مiongoni mwenu enyi watu huru ayuha alahram minkum ay ayuha وينزا alayama جمع ايم الايم من لا زوج له من رجل او امراه نيولي اسي يقوا ونمئذ ااوي من منامم او مراه ساسا وناايلكيزوا موالي واوذسهني واللواسي يقوا ونمئني منو انيواط حرو من عبادكم وعبادكم na pia muoezeshe wale waliokuwa wema katika watumwa wenu wanamume na katika viga kazi vyenu hata watumwa mnaoamiliki Ikifike mahali wanataka kuoa waoezesheni Watatulia kwenye huo utumwa mtapata faida mna vijakazi kazi masuria mnawamiliki. wamefikia tayari wakati wa kuolewa waoezesheni hao na hapa Allah akalijibu swali ambalo linaweza likaje kwenye akili ya watu ambao wanataka kuoa sasa mimi nitampa nini maana watu wanafahamu kwamba watu wanapata riziki kwa akili zao au labda mtu kuwa na watu wachache ndio watapata si kuna akili kama hizi na sanki mchukue mtoto wa watu nampa nini mimi kazi gani Ha? mambo ya riski kwa Allah hayako hivyo. Hatusemi msifanye kazi, lakini mambo ya riski hayako hivyo. Pengine riski yako imekajiriwa baada ya kuoa. Wewe Mbona uko pekee yako na una kitu? Sio umetulia upate? Utaki majukumu, si majukumu utakuwa mtu kumlisha. Mbona we mwenyewe upate? Alafu kuna wenzako chungu nzima ya watu. Wanakusaidia mpaka we. mfano wake si wazazi wetu na ndugu zetu. Wana watu nyuma yao wakutosha kutosha. Lakini na wewe ni mzigo wako. Alafu wewe uko peke yako. Ujiwezi. Unaenda kule kule kwa yule mwenye watu wengi, unaenda kutafuta sabuni kule. Sasa usinungukungipota tajiri Mambo ya riski haya hapo hivi. Allah anasema in yakunu fuqara ikio atakuwa hao ni mafakiri hawana kitu الله min fadli atawatajirisha wao allah kutokana fadhla zake wallahu wasiun alim na allah subhanahu wa taala ni mpana wa fadhla zake alimun ni mjuzi wa kuzijua hali za anatujua vizuri kabisa alafu ni mkunjufu wa fadla subhanahu wa ta'ala aya kama hii utaona ni mahimizo ya wazi wazi kwa mawali ambao wanawamiliki mabinti na vijana waliofikia umri wa kuoa au kuolewa bali hata wale wenye kuwamiliki watumwa na masuria وفني يديه يقوؤزشا بل نفهم حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم عند الامام البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود ناسما سقم واحد صلى الله عليه واله وسلم اليس امامي هل خطيب اكوا ونزغومزا akizungumza na kundi maalumu la vijana kundi korofi katika mambo haya hapa vijana ndio watu kwa kuhimizwa kwenye kuoa maana ndio mahala zilipolala shahwa wazee wanaweza kaoa tu kwa ajili ya fashion au kusaidiwa kusimamia mali zake pengine hata huyo mke hamwezi dakia dafata mtu wa shamba anamshughulia kidogo shamba anatafuta mtu mwingine kwa ndio maana hata wazee wakiwa wazinifu wamesemwa vibaya ushaimi azzani kwa nini kwa sababu mahala pakua ni pale kwenye vijana Mtume alislamu anawaambia vijana ya mashara shabab ya mashara shabab badia ya riwaya aliwaita mara tatu manistafa'in kumul baa faliyatazawaj enyi kusanyiko la vijana enyi kusanyiko la vijana enyi kusanyiko la vijana yule ambaye anaweza miungoni mwenu kuzibeba harama za ndoa albaa kama ilivoelezwa kwa upana wake na fuqaha ni alistitaa ala nafaka kuwa na uwezo wa matumizi posho za mke wal na kupata mahala pa kumlaza na kuweza kumvisha huyo mke kadhalika jamu jingine alushra ukaweza kumwelekea kama mke una uwezo wa kuwaendea wanawake ni uwezo wa kusimamia majukumu ya ndoa mwenye kuliweza hilo falia tazauji basi haraka naaoe albaa ni kuwa kine, na kile kiwango kichache cha kuweza kusimamia majukumu wala hamkuambiwa hapa kwamba hiyo albaa ni kukusanya mitaji sasa mpaka mwe wafanye biashara mnaokoa mandege mkaenda china mkaenda dubai au mkao na nyumba kadha wa kadha ndio alba ni ule uwezo wa kawaida wa kuweza kumkidhi mwanamke katika mahitaji yake na bila shaka kuna kafa'a katika nikaha ili jambo lazim kabatiwa utakwenda kuoa pale ambapo unaweza kulisha si ndio eh kwani umelazimishwa uende sehemu ambayo huwezi kulisha maana mambo yao yako tunatafutiana maisha sisi kuna mtu ugali wa kwao ni mboga saba, Ndiyo Mboga draft. Sisi wengine mboga ni hiyo hiyo, sukuma ni hiyo hiyo. Umenani huo, umenani huo, huna mboga nyingine. Kwa ni jamii hiyo siko. Nenda huko. Na kama unajiweza kwenye mboga saba, Fali tafadhali. Na wala usianze kugombana kwa jamaa mmoja <laughs> <Hey>, mambo haya <laughs> alipoota baada ya zile saba, akaandikiwa orodha ya vitu vya nyumbani katika ile orodha yake ile kuna vitoeva tatu Pameandikwa kuku walete na nyama ya ngombe na samaki eh hey, ni mwanzo wangu ni mtu kunuaga dagatu aniambia huyu mwanamke kaandika vitoyo vitatu. Ni vipeleke. huwezi kujua anataka kupika nini. <laughs> na nakushauri kama ilivyoandikwa hapo shekhe peleka maanake hakuna aliokutuma. <laughs> Haka li jambo. Huyu bwana hakupeleka akatafuta samaki wake kilo 1 akapeleka bibi anamwambia haya mbona umeleta samaki tena yameko wapi toa macho huku asemwa huyu anatosha akauliza umejua nataka kupika nini hicho chakula ambacho nataka nikuandalie lazima kiwe na vitu vitatu ndio kinalika Kwekabidia kwa ikabidi apate msaada si ndio wakupata vitu wewe ah -ah. si kweme ukajibemeshe mambo haya vijana nenda kule ambako kuna kafaa yako tena wakati mwingine yale maisha yako akashukunya na akawa na kusema kwa wema umenitoa mbali si ndiyo hakuna wanawake Hawapeni kukaa kwao muda mrefu wemwambie akakaa wiki na akasiku tatu tuma kimerudi ha, wewe wewe simniambia wiki we ha nimekumbuka kwangu <laughs> nakumbuka eh neema kwa sababu kimbembe cha huko kwanza amefika shagombanywa kanyanywa madera kanga zimechukuliwa watu wanachukua viatu dada kaja kutoka mjini vitu vimeshuguliwa bege imerudi hana kitu watu waona nguo huko hewa kwa nini usiiheshimiwe tunaseme kama hivi kwa hivyo ili jamaa watu wengi wanalifahamu tofauti uweza kugawa majukumu ya ndoa ni kwa ule uwezo wako na kule ulikujipeleka uli kuoa unaanza kujitia stress mwenyeume maisha rais rais kwani hakika huko kuoa kuna lifumba jicho inakuwa huna yale macho ya kutazama vya haramu katika mabarabara katika nyumba za watu kwa sababu hata kama ikitokea jicho lako le jicho la ghafla limeona kitu ukapata msisimko una mahala pa kuenda. na hayo kayalia mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam lakini pia uoa kutafanya ukaihifadhi tuku ahsanu lilfadh na kuna hifadhi tupu utahifadhika na machafu ya zinaa na yale mambo yanayokaribia ya zinaa kwa sababu wewe utakuwa Una mahali pa kuhifadhi tuku yako. huwezi ukaishi kama mtaa bwana. Wale wakristo wale viongozi wao baadhi ya madhehebu wanajitia hawaoi waongo. Lakini kule katika majumba yao kule vitoto vya Sasa si vazaliwa vipi? Si ndio uwezo wa Roho Mtakatifu si yeye wenyewe Lakini watu wanapata uja uzito Lakini wale mabwana wakubwa wala hawaoi wao. Na pia yule kiongozi wao wa dini hatakiwa awe ni kijali. Awe ni mtu mzima, mume yuko sawasawa sawa, hawataki mtu mgonjwa, alafu haoi. Sasa adhabu hiyo kwa niislamu amna. Pale ni adhabu. mahala pa kuhifadhi tupu yako ni kwenye kuoa. Lakini pia mwanzo wa muhadhara huu niliitanguliza hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu hadithi hili, ya Anas hadithi ile inatilia mkazo hili, inatili hili jambo la kuoa hili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia tazawaju alwaduda alwaluda Oweni wanawake wenye kupenda wanawake wenye mapenzi alwaluda wenye kuzaa na ukisoma ulama na, na hili ni kwa ghalibu ya dhann ni kwa dhanna iliyokuwa ghalibu kwa kuangalia ukoo wa mwanamke huyu kwamba wanawake wa ukoo huu sio wa gumba sio mataasa huu ukoo unazaa ukimwangalia huyo mwanamke mama zake ukhti zake aunti zake wana watoto chungu nzima unajua hawa wanazaa chagua hapo nenda shule Nachagua wanawake wenye mapenzi. waoweni wanawake wenye kupenda, hivyo hivyo. Kwa dhamna iliyokuwa kubwa kwa kuangalia akhlaqi za hao wanawake na dini zao na maisha ya wale watu wao. Na nyumba hizi zina watu wenye mapenzi. Kaoeni huko, tumenasema faini mukathirum bikumul anbiya yawm alqiyamah. Hakika mimi ni mwenye kuwazidi wingi kwa sababu yenu nyinyi kuasidi manabii wengine siku ya kiyama. Ewe ndugu zangu wa Islamu, maneno yanayavuta maneno mengine, Lakin al utangulizi huu unataka kutuonyesha kwamba jambo la azawaji wetu sisi wa Uislamu ni jambo la kidini. Nusus ni alkitabi wamina sunna. Dalili nyingi tu kwenye Qur'ani na kwenye sunna zimekuja kulihimiza jambo hili. Kwenye ni jambo la dini. Lakini pili ni jambo lenye masali mengi kustawi kwa maisha ya watu na maeneo yao ni kwa kulichunga jambo hili. Jambo la azawaji. Bali Uislamu umeliangalia jambo hili kwa jicho pana zaidi wakati mwingine maslahi yasipatikane kwa mke mmoja Uislamu umeleta jambo la ta'addud yote ni kuchunga maslahi wakati mwingine ukaoa mke mmoja ikawa maslahi hayapatikani Ni lazima uongeze wa pili au watatu mpaka wanne na hapo ndio mwisho kutusisi sisi yote haya ni kuchunga maslahi sheria Uislamu imelitanua jambo hili lakini ni kwa misingi yake sasa napenda kuishia hapa katika hii sehemu ya kwanza nisiendeleze maneno hapa